ska du få höra veckans text som handlar om studieteknik. Rubriken är Att studera svenska. Att lära sig ett nytt språk kräver mycket av den som ska lära sig. Det är ett hårt arbete för alla och det tar tid. För att lyckas är det flera saker som är viktiga att tänka på. Du behöver planera dina studier. Ha en strategi för hur du ska nå ditt mål. Men för att kunna göra en plan hur du ska nå dina mål måste du veta vad dina mål är. Du vill säkert bli bättre på allt som har med svenska språket att göra. Men det kan vara bra att fokusera på ett eller två mål under en tid för att träna mer effektivt. I skolan tränar vi ändå på alla områden som du behöver utveckla. Kanske väljer du att du ska bli bättre på att läsa med flyt och förstå innehållet i en text. Då kan du få uppgifter av din lärare som tränar just detta. Du gör en plan som handlar om hur du ska träna. Kanske bestämmer du att du ska träna på att läsa en text hemma 20 minuter varje dag och svara på de frågor som hör till texten. Eller så väljer du att arbeta extra mycket med veckans text. Att träna intensivt på en sak i taget. För att nå sitt mål är effektivt. Hårt arbete är alltid en framgångsfaktor. Har du möjlighet att hitta en plats där du kan tala svenska så hjälper det dig med inlärning av språket. Det finns flera språkcaféer i Malmö. Du kan också träna hemma med din familj. Men det är också mycket viktigt att du talar ditt modersmål hemma. I skolan är det också viktigt att tänka på hur du lär dig på ett effektivt sätt. Att komma i tid är mycket viktigt för att få så mycket ut av lektionen som möjligt. Om du är fokuserad på det som händer på lektionen lär du dig mer- än om du samtidigt gör något annat. Till exempel läser något på din telefon. Hjärnan har svårt att ta in information från flera håll samtidigt. När du läser och arbetar med veckans text. Skriv aldrig översättningen direkt i texten. För då behöver du aldrig tänka på vad det betyder. Eftersom du ser översättningen direkt. Skriv istället upp ordet och översättningen i ditt blå skrivhäfte. Där kan du slå upp dem när du behöver. Amal i 1C säger att det är viktigt att hitta en lugn plats hemma för att kunna studera bra. Att dricka lite kaffe hjälper också honom att fokusera. Anna säger att det hjälper mycket om man är intresserad och att man då lär sig bättre. Här kommer fyra principer. Fyra viktiga principer när det gäller inlärning. Fördela dina inlärnings- och övningstimmar över en längre tidsperiod. Repetera. Det du lärt dig tidigare. Till exempel fortsätt öva de gamla orden någon gång ibland. Det gör att du kommer ihåg bättre. Lyssna på till den feedback som din lärare ger. Och försök att tänka på det så att du lär av dina misstag. När du till exempel lär dig nya ord.